Mariette for you! Jasså! Jasså! Hej och välkommen, gott folk! Hej, hej! Vilket nummer det är alltså, det är väl 167, va? Kan det vara? <laughs> jag vet inte, jag kom på det Du, du, har, du har ingen koll på tid och tidrum tid nu nej detta arbetslöshetens tidvarv men vi måste ändå berätta. du du du du idag du, du, du, du <moonlight> var inte på, på samma skola som mig. utan på på oh. mina gamla skolor i Hammarby Norra ja oh, det var ingen bländande debut kan jag säga men, ja, men du är själv det... du är så självkritisk. <skr chests> ja kanske för att gå in och leverera <respectable> det var tuffa förutsättningar mycket tuffa men att... Uh. Det är bara att tänka att ja. pengarna Pengarna ska in. Pengar, another day, another dollar. Som du kan säga. Ja. ja. <laughs> så det är du som du har sagt det då. <laughs> Nej, jag har Nej, jag hörde det från en kille på Rise. Nej, men det jag satt med på tåget sen, Nej, det här var skönt. Vi gillar nära och ta oss därifrån. Ja, det måste ju vara bättre. Det är och nackdel och sålden som man kämpar på. Inget som hänger kvar liksom. Det var skönt. Ja. Kanske framtidens yrke. Och jobba. Ja, jobba uttag. <laughs> ja, men det är inte därför du kom hit. Nej. Det är inte därför du är <laughs> Utan eh, dagens ämne är ju. Och det här kommer att läggas ut så att. Det är lite dagsaktuellt, men det kommer att vara. Ja, Förlåt nyss. Mm. Mm. Det är alltså Melodifestivalen vi ska avhandla. Som jag väljer att kalla den för. Jag vet att du väljer att kalla den för. Slaget festival. Mello. Du. Mello. <laughs> Mello. Nej. Jag berättade förra avsnittet. Mello. Vad är Jag ska bara... Ja. Ja, så. Uh, Mello, ja. Jag har hört att det kallas det. Jag har inte tittat på det många år, men... Det... Vi, vi hade ju faktiskt ett avsnitt, ett väldigt tidigt ett poddavsnitt som hette någonting med Mello. Aha. Och just också att jag var så irriterad att det kallades Mello. Men vad sa de? men varför ska man känna ändå det säger. Varför ska man göra allting som Mellanmore Mellis, Ja. Loppis. Ja, Loppis. Det heter loppmarknad vad det sista sista Loppis. Sista läste det. Syssa googla upp det. Ja. Men icke desto mindre bra Men sen ja, vi har ju Minmell också. Ja. Det är ju den här Det enda anledningen jag vet det är ju för att hon var med och tävla på på spåret heter mm. tillsammans med Anders, Charlotte Gunderson Ylva Hellen. Alltså. Och när vi var eh, Jag tror jag berätta för avsnittet inte att vi var på SVT. Mm. Då var vi i en mera bullbumpa Avdelningen där och då var det ju en hylla sån full med med såna här mello. De har gjort egna såna melloartister, mm. mini mello. Mm. Med två rullar. Och där kanske var en, en hundra stycken. Och då sa hon att, att hon har sparat vart var enda det är. Så det finns ett förråd med, med över 7000 Minimello-artister. Då ska jag säga det hela. Hallå, hallå. Det kanske kör en Minimello i Liverpool. <laughs> du tar med, vad heter det, vad heter gänget där? Minicirkus. Minicirkus. Nej men vi, vi jag tänker, man, man får göra varsin... Mm. Minimällan. Ja. Och så kör man bara bilen. Föreställning. Ja. Man, <laughs> ja. Och så man byggt upp The Cavern i. I och så Alltså man måste då. på Cave. Som du brukar säga, ja. Med Medeldifestivalen, vad har du att. Eh... Jag har faktiskt. Eh, Titta på. Årets startfält. Mm, bra. Och tippat vinnare och andra chansen och slutvinnare. Oj bra. Växte Och då råkar jag säga att en del tävling faktiskt är. Jag noterade också. Jag, jag kollade på. Det här ju en mest tävlingar i Skandinavien, men mm. det var väl säkert därför att finalen var, var mm. säkert där du i Rövgåsen. Och då faktiskt var det fyra gånger i Övik ja. Bara en gång i Umeå. Okej. Okay. Ja, deltagare fyra. Så att, eh, vilka är det som leder den? Vet man det? Vilka som, som är programledare? Nej, jag vet inte. Vil mm. Vilka skulle du kunna tänka dig? Jag skulle kunna tänka mig ett jäkligt tungt par. Uh, vad heter den där, han som brukar med Filip och Fredrik och laga mat? Älvar Blom. Älvar Blom. Han är med och ja. ja. Nej. <laughs> ja. Ja, Nej jag tänker ett, ett tungt tal ja. Edvard Blom och Leif GV ja. Ett få tunga killar ja. Jag tror att de skulle Leif GV tror jag skulle kunna göra Fantastiskt bra ja. Leif GV och Gio Nej Gio tror jag han, han skulle ta det för seriöst ja. Leif GV och Plura <laughs> Två tungviktar Hedda och Plura Ja men låt, låt höra Jag är... ja. Är du medveten om vilka det är så här. Nej, jag är väldigt dålig. Jag kan jag... säga att deltävling ettar i Karlstad, 3 februari, nu på jag, jag kan säga, jag, jag kan, eh, jag håller räkning på hur många jag känner till artister. Ja. Det kan vara intressant. Seal Patrick Swayze. Sen är John Lundvik, My Turn. Renaida All The Feels. Edvard Blom, Livet på en pinne. Kicke Danielsson, Ospi Tennessee. Kampferdrops, solen lever kvar hos dig Och Benjamin Ingross, dance you off Tre stycken känna till det Ja Vad hade du Ja, vill du tippa eller jag, jag kan, jag tror Är det två som går vidare och inte en till ja, jag, jag tror det är två och två mm. jag, jag tror ju att De här tre som man känner till går vidare Mm Edvard Blom går i andra chansen Kicke kommer att vinna och som Sen har jag ingen aning Där är du fel Etta blir Edvard Blom, livet på pinnen Två, Sigurd <laughs> Mercer, Patrick Swayze Bara för namn jag, jag har fortfarande inte, inte tagit in där fanns kommer jag tävla <laughs> Och det är nu på lördag alltså Fantastiskt, jag kommer att titta Tre Kicke Osby Tennessee Fyra, ben, Benjamin Ingross och Dan Zioff mm. Känn på den men det hade ju ändå Ja, det är sant Sen nästa deltävning i 10 februari Samir och Victor, Schuffla Ida Redig, allting som vi sa Jonas Gardell, det finns en väg Margaret in my cabana Stick och Per Larsson Tittar vi flyger, Mimmi Werner, burning Och Liam last breath Två kända till det Ska jag säga vilka svinner Ida Redig Ida Redig Ida Redig, allting som Vi sa Kommer vinna, Jonas Gardell kommer två vad, by vad bygger du på, på? Är det bara fingertoppskänsla? Fingerspitsen Gefyl som man säger på norska <laughs> Samir och Victor, Shuffle, eller Shuffle kommer tre Och sen är det ju helt klart och Per Larsson som tittar i flyget Som tar det fjärde och sista Men Vad heter han? Samir Samir viktigt. De är ju de favoriter. Är ja. Men jag tror inte de räcker till riktigt i den här konkurrensen. Sen deltävling tre. Då är det i Malmö, 17 februari. Martin Almgren, better Lullaby. Bar Barbie Escobar, stark. Moncho, Cuba Libre. Jessica Andersson, Party Voice. Calle och Orsa Spelmän, min dröm. Och sen Dotter, Cry och Mendes, everyday. Mendes känner jag nog och Kalle, ingen susning, Marius. här Här vinner Mendes För Jessica Andersson Till andra chansen kommer inte Kalle Moreus utan Dotter och Barbie Escobar mm -hmm. jag, jag såg ju noterade bara här att eh, du, du hade ju två stycken Eller två, tre, det var ju alkohol ja, Tre, en stark, kubaliv, kubaliv. Stark, stor, stark Ja, just det Ja Två känner till det Sen fjärde deltävlingen, 24 februari Det är Örnsesvik Det är stort mm. Emmy Kristensen, Icarus El Elias Abbas, Mitt Paradis Felicia Olson Break the Chain Roland, full Dans Olivia Eliasson, Never Learn Felix Sandman, Every Single Day Mariette, For You Är det bara sju låtar? Ja, värdelöst Och äh, Där vinner Mariette, For You mm. Felice Olsson break that chain för Rolands för landsharken. Ja, jag tror inte, jag tror, jag, jag tror inte Roland. <laughs> Okej. Okay. Emil Icarus. Så att och sen från andra chansen till hela finalen då går Kiki Ospitalis vidare och Samir och Viktor det, det är Ett två som går vidare där. Då är det och slutvinnare. Trumville. Mariette for you, Jasså! Jassa! Yes. Yes. Jassa! Vad grundar du det på? Har du hört det? Nej, men. Vad tänker du? Ja. Nej, Vad tror det. Det här. Du tar det att funderas på. Ta ett kort så kan du se och jämföra på vad du. Nej, det ska jag absolut göra. Jag ska ta ett kort direkt här så jag har en. Skicka till mig dina tips också. Men du får inte kopiera mina för det är väl lite fånigt. Jag kommer ju hitta på egna bidrag. Som du kommer ju ha lärt kubalin och stark. <laughs> ja, det var, det var väl en uh, ful dans. Det var <laughs> Nej, men uh, ja. Det, det enda som ja, en... det, det, det som var bra, det, det var ju eh, Edna Blom. Mm. Mm. Livet på pinnen dessutom. Det är ju på jag pratar inte. Yeah. Yeah. Ja, lika <laughs> ja, Ta man en pille <laughs> Man kan ju tänka in att, att det är någon liten, någon Kuplet eller, ja. eller, eller någon, någonting Någon uh... Något riktigt otäckt Men det går hem i stugan Ja, det gör det Bara hans uppenbarelse nu har ja. man känna någon, någon danssteg till man har någon bakdans eller <laughs> Edward, Nej, Kiki Danielsson Hon kanske är lite het Röstning efter, det, är, du, tror. det tror jag. Det tror jag absolut. Du som såg det var det bra. Hennes avsnitt så Jag såg det inte. Jag vet inte om jag såg Hennes avsnitt Jag vet att hon, hon gjorde någon någon jättebra tolkning av någon låt. Mm. Jag, jag, vet, jag, nej, jag, jag minns inte Vi kan, vi kan, vi kan lämna den. Ja, vi den jag har lagt tung vikten på. Eh, vilka som har varit med mest i eh, Melodifestvalen genom året. Det är de som har säger att, att eh, jag har väldigt svårt att släppa tanken på att vi ska köra mini-melodifestvalen. Ja, mini det... Kan, kan inte du tillverka en liten cavern scen på i papier-marché? Jo, om alla fixar varsin. Men jag vet att det, det är en det är en som börjar på t och slutar på r som inte kommer att ha med eller något när det är väl är inte kanske en som börjar på m och slutar på Ats också jag är ju på sånt Sören kanske skulle ja ja joggar jag är aldrig hände än jag tror joggar du och Sören skulle kunna komma med tre föreställningar <laughs> jag tror att Roger tror att jag inte orkar och <laughs> jag kan inte och... alls ja, vi är ju sex stjärnor ja ja ja jag vet men jag tänkte man, man har ju fredag lördag söndag kan man ju ta lite kanske ta en säden till eller någonting. Det här det ska vara drag vi, vi vi kör med drag vi. Det är ju måndag ja. ja. Nej men att eh, så har man två upptränningar varje kväll. Varför varför varje natt. Och så får man stå. Ja. Man är man, bakom femmarsjung ja, ingenting utan man får stå och hålla i det ja, ja. liksom. Ja ja. Eller om man är riktigt seriös, så som äh, marionett. Ja, snarare. <laughs> som dans. <laughs> ja, nej. Den är, jag... Ja, även kan. Uh... Jag tänkte bygga upp en liten cabin i ja. <laughs> <laughs> Exakt kopia. Man kan, man kan vika upp. Ja. Ja, en exakt kopia. återgå ja. till, ja. till det där. Uh... Jag har här 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken namn på de som har deltagit i flest eh, svenska melodi-festival uttagningar. Ja. och det är och det är alltså sju de har varit med alltså sju gånger eller eller mer oj, allvarligt mm. skulle du <laughs> ämna, kan kan du säga vilka tror du du, du får uh, åtta ja. just nu. Ja. oj det ska bli vara 108 eh, ja kan det vara? Kan Karola kan vara det? Nej. Carola. Äh, nej. Vad ja. är en lösning? Oj, börja. Det <laughs> dåligt. Namn. Ja, men alltså vem kan det vara med? Sju gånger, jag ser inte. Björn Schiffs. Äh, nej, jag har två lösningar. Ja. Um. Du kan ju alla namn det. Är... Ja, det är säkert. Thomas Ledin. Nej, och okay. det. Nej, uh, stå stilla så alltså. uh, Samir och Viktor. <laughs> <laughs> nu, nu bör du läsa om filosoferna också. <laughs> Jessica Andersson. Nej, 5. 01. <laughs> <tryck>, Va, vad kan det vara för att som är med sju gånger det jag har sett? Ja, alltså sju gånger eller mer. Ja, ah, eller mer. Äh. Mm. Mm. Uh. Kiki Danielsson. Bra! Kiki Danielsson eh, tio gånger. Tio gånger? Ja, och hon kommer att... Eh, den som leder har elva gånger. Och i och med att Kiki med nu så kommer hon upp på elva. Okej. Okay. Kiki, vad är så det? Så då. Ja, Bra där. Då ja, tar... har du två gissningarna kvar. Ja, då tar vi... Eh, ja... Janne Lukas. Nej. <laughs> Men det, jag säger att jag köpte lite lite extra pengar på Janne och Lukas ändå. Jag kan tänka mig att han kanske alltså en, kanske två gånger. Ja. Mm. Eh v 6. Nej, vad det just hästningar. Ja. Eh notära, är det en kvart? Ja, så okej. Kör vi fram med namn till. Ja. Vad då tar vi Kick Dawson Anneli Rudé. Nej, vad är, vad är det är förutom? Ja, jag kan säga De som har sju gånger, det är fyra stycken som har sju framträdanden. Ja. Lotta Engberg. Okej. Ah, inte känns bra. Nanni Grönwall. Ah, ja, det är inte. Sanna Nilsson. Aha. Hon har varit med mycket på grupp. Åh, bästerna är inte har sju. En har varit med åtta gånger. Magnus Karlsson. Det var jag väldigt förvånad över ja, Åtta gånger ja. mm. Och nio äh, gånger Willows. <laughs> Nej, then, Happy Dead <laughs> Nio gånger Magnus Ex-pojkvän Jaha oh. eh, Andreas, Andreas Lundstedt Ja just det han var med Alcazar Jo men det var ju Ja men just det han var eller med, de två med ja, okay. Väldigt konstigt Och så tio gånger när jag Etta på elva gånger Ann-Louis Svansson Nej, jag hade inte kunnat gjort det Jag skulle inte komma på det inte en chans att jag hade gissat på de där Sanna Nilsen sju gånger Men vi har ju vi har då som har vunnit Svenska mediefestvalen Ja, det är Karola för ett Och då är det ju Två stycken som vunnit tre gånger Och en, två, tre, fyra, fem, sex, sju Åtta stycken som vunnit två gånger vi har tre och, gånger, och då kan det vara band. Eller, ah. eh, Carola vann ju ett av eller tre tror jag. Eller har hon inte det? Carola vann tre, helt Bra. rätt. Mm. Och gissar jag på Charlotte Nilsson. Tre. Eller nej, hon har vunnit två. Men du fick med dem i alla fall. Tre gånger. Ja, det är en, en till Det är en kvinna som har vunnit Tre gånger Var, var, var, var, då är, då var är det två väl, gånger in i ett band Då är det väl Vad heter hon Kiki, Nej, Kiki Daniels som har vunnit två En gång solo Och en gång med chips mm. eh, Tre gånger och två gånger var hon med i ett band Som vann 71 och 72 Jaha Och det var inte Det var Agneta inte Alba Det var inte Agneta Munter i det bandet Utan det var den andra kvinnliga artisten Och det var inte Öst eller Per Isaksson Vem var den fjärde? Nej, vem var den fjärde i femli Four som vann två gånger Aha. På Det var äh, Ett fang tror jag nu släpper jag bomber. Ja, marie Bergman. Ja, det har jag aldrig lyckats. även vann... Med, det tre gånger. Ja, två gånger med fem människor och en alltså. gång. Vad va, va, var de med för snabbt? En, en gång. Nej, det var med Roger Pontare. Okay. Roger Pontare har också vunnit två gånger. En mm. gång själv och en gång med marie Bergman. Eh, en som du nämnde som gissar på med de gånger har ja, vunnit två gånger. Han var med 78 och 81. Björn Schiffs. Björn Schiffs ja. De kan ja. Det blir aldrig, aldrig värre från att natt det var en. Mm. 78. Han vann inte med Michelangelo. Nej, det gjorde han inte. Kan du vara fånga din dröm kanske? Jag vill ha det. fånga den drömmen. Jag plockar ju fram det här så att jag kan se exakt snabbt. Vi sa ju. 78. Det blir allt värre från den här. Ja, då var det är jag så. Men, men jag vet jag inte några andra nu. Härligt, härligt med farligt farligt Nej. Nej, den ju inte. Uu, Som jag sa, få med en dröm. Okay. Fångad i en dröm. Jaha. Just nu, just nu. Det var väl då? Det var ju Thomas Edin. Ja. och inte råk 79. Just nu. Just det, vi, undan. Just det var ett band. Mm. Plast. Uh -huh. Roger Pontar två gånger Simanskvist två gånger Tommy Körberg två gånger med låtarna. ljus och uh, Judy Myven mm. Och så Östner Som jag inte vet faktiskt Nej Sen är det lite, lite roligt Att titta på Vilka som har Varit programledare Schiffert var år. Mm jag tänker här nu på man säger från 80. 80 till 83 så var det Ulf Elving. Mm. 84, 85 Fredrik Bellfråg. 86, Elving igen. 87, Bellfråg. Men sen 88, då hade vi Banker Alltså 89 var i Jakob Talin. Uh -huh. Och sen alltså, med 90, Jan Jingryd, vet jag inte om det. Är. Jo, han var, var på tips extra också. Okej. Okay. Göteborg Harald Har du trott att Glimtell, Jesper, Asbegren, Björn Kjellman. Peka hej 94 från ämnen någon. Röda tråd. Mm. Mm. Björn Kjellman igen 96. Chris Björkman 97. En som har varit många gånger är vad heter Pernilla Månsson Månson. Mm. Faktiskt. När mm. var Schiffert då? Vi ska se Schiffert. Det måste ju vara på 2000-talet. Va? Eh... 2004. Nej, han var inte på gramledare. Han, han gjorde inslag inslagna när han kom ut som den här Indian. indianen. Aha, han, ja. han var inte på gramledare. Ah, okay. 2007 så var det ju Christian Lok och Josef Sterzenbach. Eller kanske en snälla som var Men han var ju inte på gramledet, han bara dök upp så en rolig figur. Ja, då Christian Lok hade, då såg jag det faktiskt lite grann. Mm. Ja, bra. Då har vi tönt ut Mellon för i Ja. Fast. Ska, ska du titta på det? Ja, jag ska ju se nu, Edmund Blom, absolut. Ja. Men är det liksom en grej med familjen att ni sitter och kika på det? Nej, det har det aldrig varit faktiskt, tror jag mm. Kanske när, när barnen var små att man satt och kolla. Mm. Men som sagt, det är ju för många bidrag Ja, fyra kväll, fem kväll, sex kväll eller Ja Fast man, man får ju alltid höra, höra låtarna sen på, på jobbet Jaha mm. Ja, men det var ju, förut var det bara en gång och tio låtar Nu, Då var det något speciellt mm. Första gången, alltså då eh, ABBA var 74 mm. då presenterades ju alla låtar i något sånt här eh, som typ eller halv sju mm. eller något sånt Innan? Ja Och då, de, alla låtarna framfördes av bandet Ajax, kommer jag ihåg mm. Och med i det bandet var ju Peter Lundblad Okej okay. Det var bonusinfo. Jag har han körde Wadlow. Ja. Okay. Jag har googlat och jag, jag hittade den informationen. Mm. Jag tänkte var det verkligen och så, och så var det. Men det finns ingenting på mm. på, på, i, på i, Youtube. Ja. Sen li, li, lite roda. Det finns många sådana klassiska grejer då Carola vann och det, mm. de sa att det var sabotage och nackamassen och allting. Sen en rolig grej är ju... Om det var 74 eller 75. Lasseberghagen... För då kom de in genom en liten dörr. Mm. Eller en dörr. De kom in med en scen. Och sen stängde de scenen bakom. Och då fastnade Lasseberghagen med, med sin... Med sladden till mikrofonen. Så han, för att han kom inte fram riktigt. med, mm. Han kunde inte hade ingen stor rörelseyta. han är ju så stor ändå. Ja. Han är fyra 5 meter. Så att han fick ju stå ganska stelt där. Uh -huh. Dramatik. Det kan ha varit år 74. Eh, då han körde Jag har köpt mig en akustisk mm. gitarr. Sen en annan sak jag kommer ihåg, det var ju när Lil att kjolen gick sönder. Fantastiskt bra. Vilken grej. Ja. Vilken otur att tänkte... det <laughs> Alltså, ja. så... Och sen eh, efter den grejen har jag hört. Så förbjöds. Det förbjö, förbjöds liksom att, att allting måste vara likadant ja. i repetitionen och i mm. eh, själva finalen. Det känns som man har hört det på någon så här steg Nej, jag tror Liksom Mello. Och för att inte tala om Minimello. Ja, du är jag som hör det här. Du kan ju börja preparera din... Minimello i fod. Du kan bara preparera din din men, men, men, men menar du att vad ska göra, ska göra liksom Beatles-gubbar själv? Och så? Nej, Beatles, alltså, du får ju form... Vilka gubbar som helst. Ja, ja. Mm. Men man gör dem av en Toa och så kör man någon, någon huvud på. Man kör att gul eller sånt där. Och så får man stå liksom och... Ja. Och röra sig till Till, till musiken det det musik. ja. Typ så. Eller jag tycker att det är man, Att man, ska... man, man måste få välja Man får välja, välja en låt själv. Ja Om man vill dra ut på så ska man kanske köra Att man får välja en låt själv och att publiken väljer en <laughs> låt. Ett <laughs> slutet Ja och Man får välja dem nu ska du, du, du, ska, du ska köra den här låten Livet på en pinne med, för, för, för den finns ju säkring på Spotify då En ja. Beatles-version mm. Ja, allt utom Tack, tack, <laughs> tack, tack. Hej tack, tack. Jo, jag, jag tänkte lite bonusmaterial bara Det snackar om, om Mello Eh, hur, många sexe, eh, hur många sexuella avvikelser Får det förekomma i en låt på Melodifötevalet? Sex En pervers mm. Och sen brukar de brukar alltid ha sådana här eh, Eller alltid de brukar ha det vissa gånger Att de, de står och har, kör sådana teckenspråk Det som mm. man översätter Vet du vad det kallar när man sjunger på teckenspråket? Mm. Nej Okej, okay, ja. det var bonusmatt. bra. Ha, bra. <laughs> Tack förlåt Hej. Hej Dagar som kommer, dagar som går De kommer aldrig igen Så det är bäst att idag passa på Att leva för fullt, min vän Ja, varför försaka de goda som bjuds I tillvarons hjälp Ljudet på en pinne gör vardag till en fest Ta varje liten chans du får och njut Minut för minut Lidit på en pinne mat för varje sinne Jag har låtit välbehag få blomma ut Jag bjud